vanliga frågor om kärlek och hat. Kreativistens kyrka och kreativism förknippas ofta med ord som hatare, hatgrupp, nethat, sjatal. Är detta rättvist? Nej, det är inte rättvist eftersom varje grupp var den en må vara hat om någonting eller någon. Eftersom andra grupper inte betecknas som hatgrupper eller settre, varför ska vi pekas ut så här? Vi existerar inte utav hat mot andra raser utan av kärlek till vår egna rass. Är inte er religion baserad på hat? Nej, tvärtom. Kreativismen är baserad på kärlek, kärlek för den vita rasen. Förutom att vara baserad på de eviga naturlagarna, är kreativism dessutom baserat på historiska erfarenheter, logik och sunt förnuft. Men är det är inte en del av er religion att hata judar, svarta och andra färgade människor. Sånt, men om du älskar och vill försvara dem du älskar, din egen familj, din egena rasliga familj, då kommer hat för dina fiender naturligt och irrorundvikligt. Kärlek och hat är två sidor av samma ämnd. Bara en hycklare och en längare skulle gå ut i strid mot hans fiender för kärlekskärlek. Vad är då kreativismens slutliga ståndpunkt rörande kärlek och hat? Vi följer den eviga visdomen av naturens slagare, vilka i helt motsatta dom självmordsbenägna lärarna av kristendom. Medan kristendom säger "älska era fiender och hata dina egna och din egen sort", ser till exempel Luk 14 och 26 säger vi precis tvärtom. Vi säger att för att kunna överleva. Måste vi överbaka och föröka dem och de som är råtort mot vår existens, nämligen våra dödliga fiender. På samma gång förspråkar vi kärlek och skydd för dem som är nära och kära för oss, vår familj och våras, vilken är en förlängning av familjen. Hur skilljer sig detta från kristendomen? Kristendomen låter ut att älska dina fiender och hata dina egna och din egen sort. Vi lär ut raka motsatsen, nämligen att hata och förgöra dina fiender och älska dina egna och din egen sort. Medan kristendomens läror är självmordsbenägna, lyfter vårt troemellertid fram de bästa kreativa och konstruktiva kraftar inneboende hos den vita rasen. Medan kristendomen är förgörande, är kreativismen skapande.